butterfly, as soft and gentle as a sigh, the multicolored moods of love like, like its satin wings. wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. That rare and gentle. Hej och välkomna till dagens poddinspelning. Det är vår andra inspelning. Och idag så ska vi börja med att reflektera lite över vår förra podcastinspelning. Vad vi ja. tyckte var bra och mindre bra. Om du börjar, Vad tyckte du gick bra sist? Ja, jag, jag, jag vet inte vad som gick bra riktigt. Det var ju mest att vi gjorde det. Att mm. vi liksom, nu är vi igång. Vi är ju amatörer. Vi gick inte igång. Ja, men nu har vi börjat. Mm. Ja. modigt. Precis. Ja, så nu har vi satt igång i alla fall. Och det var ju lite som vi trodde att första avsnittet kanske inte blev perfekt. Nej. Det men... finns lite att fila på. Både innehållsmässigt och tekniskt. Med klippningen och allting som tog evigheter. Ja, men du gjorde ett väldigt bra jobb med klippningen eftersom att jag... Efter mina förutsättningar i alla fall. Absolut. Vi lyckades ju till och med klippa bort pauser i mina meningar För att jag pratade så <skratt> vansinnigt <skratt> långsamt Konstpaus Konstpaus, ja Ja, nej, det vi kom fram till var väl att den här gången så undviker vi snacks Ja, inget juleskum Inget juleskum det, det låter vi vara mm. Men ja. Det hördes lite bättre än vad vi trodde att vi hade munnen fulla med, med juleskum <skratt> Ja, <skratt> under ungefär inspelningen. Och sen så när du spelade in så sänkte ju du, när du lyssnade och klickade så sänkte du ju ljudet på datum. Ja, precis. Ljudet får vi be om ursäkt för att det är katastrofalt dåligt på den förra. Man får rekommendera att, att man kanske lyssnar i hörlider eller någonting. Mm, som för man kan att höja. Men det, det ska förhoppningsvis vara mycket bättre nu i alla fall. Mm. För nu tror jag att jag vet vad det är Ja, mycket bra. jag det lär ju du dig hela tiden. Det tekniska ja, biten. och sen är det ju också det här där man klipper, att man får tänka på Vad man klipper bort Det var ju lite konstigt där när jag, sa att, när jag sa att jag inte ville att vi skulle bli fissviktiga mm. Och då sa du Jo men det vill jag Och då tyckte jag att, ja men det märker jag att du, mm. att du vill Och det låter ju lite konstigt eftersom att det märks ju inte alls Med tanke på att jag klipper bort Mitt fissviktiga ja, <laughs> ut, ut och talande ja. <laughs> Klipptes bort Ja det här Den här men ändå. Det är inte det på, meningen. Eh, Jag så kände vi väl att vi kanske lovade lite mer än vi kan hålla. Ja. Vi, vi märkte att det drar ut på tiden när man spelar in. Man, man vill prata om mer än man, man får plats med. kan inte göra allt för långa program. Nej. Så det är ju frågan om vi kommer hinna med allting sist. Då lovade vi att idag så skulle vi först och främst skulle vi ta upp vår som nyhet. Mm. Och sen hade vi också två teman för programmet. Som var barnfostran och sen relationer. Och så hade vi ju dessutom ett uppdrag. Och både berätta om uppdraget hade gått och berätta mm. om ett nytt uppdrag. Precis. Så vi får väl se. Vi kör på så länge vi hinner. Så eventuellt kanske vi får välja bort ett tema. I mm. sådana fall kommer det i framtiden. Kanske, <laughs> Ja, men så är det i alla fall då. Vi har väl kanske lovat lite för mycket. Vi får se. Vi får se vad som händer idag. Vi gör så gott vi kan. Vi ska nu börja och ta upp sin nyhet. Vem kan ha gått? Ja, oh, just det. Ja, då ska jag börja med min nyhet som är denna om, om Norge handlar om. Mm. Och de flesta av oss tänker när vi tänker Norge att de är, ja, förutom Norge ändå oversly, som man tänker på första, så tänker man ju på att de är innehörtbullar som ja. älskar att åka skidor och de ja. har köftor och är jätte, jätteglada och ja, de är väl själva urbilden av äppelkäck tänker ja. jag, när jag tänker på jag tänker att alla norrmän ser ut som borde i den björndalen och jag måste säga att hittills har jag inte blivit eh, motbevisad i den här tesen när jag har varit i norr, utan det är lite så jag tycker att det är där men då är det så att min nyhet är att i Norge så har de kommit fram till att de eventuellt ska lagstadga det här om att snask reklamer ska bli förbjudna. Allt som är onyttigt ska man inte få göra reklam för. Oj, mm. vem ska bedöma det här undrar jag. Det, det kommer att sitta en nämnd att bedöma vad som är onyttigt och inte. Så det är alltså allting som, allting du blir tjock av eller mår dåligt av som hamburgare och godis och läsk och chips, allt sånt. Och detta är främst för att de anser att den riktar sig till människor under 18 år. Mm. Och man ska inte föra reklamer för någon som är under 18 år. Okej. Okay. Och därför så ska de ta bort snacksreklamen, Så godisreklam riktar sig till barn? Tydligen. Ja, då har mitt inte träffat mig men mm. okej. Okay. Nej, ja det är inte min hela nu mm. vi kanske inte är påverkade ut av snäs reklamer meden att jag kollar att de som jag vet att de har hemma. för på rina påfylla förrådet. Mm. nej så det tyckte jag var väldigt roligt <laughs> <laughs> att nu nu blir kvar dem hurterbärlönd deluxe verkligen mm. det är hela hela landet det är inte så att de förbjuder det Alltså per se att man inte får äta gött Nej, De, de, de kommer ju inte gå Och slå liksom, godis i näven På, på folk <hör> <hör> På barn <hör> på för som är under 18 det Är det tuggumet du har Är det inte du mm. <hör> Så sköna godis från ett barn Får en helt ny betydelse <hör> När poliserna går och plockar Godis på från, från folk under 18. Men jag undrar lite hur de ska kunna... Det känns ju som att det är ganska omtvistat vad som är vettig diet och vad som är farligt och vad som inte är farligt mm. Och bara om man ska för, liksom förbjuda reklam för sånt som, sånt som är onyttigt så finns det kanske ganska många olika ja, det finns synsätt vi. på det. Absolut. Det blir nog väldigt svårt bedöma. Men vissa saker är ju självklara. Typ heroin. Heroinreklamar, man kommer äntligen att lägga De som hela världen har, har hatat Marifa. Ja, de håller ju på med det. Där, alltså. ja. Men du de kanske äntligen, kanske äntligen lägger ner den. Mm. Ja, den riktar sig oftast inte till folk under 18. Ja, men låt höra din reklam då. Min reklam. Din nyhet med Din ny nyhet med mig. Ja. Jag, jag har en nyhet. Den här är inte jätteny, alltså. Den är från den 26 november. Men jag tyckte den var så hysteriskt rolig. Nu hittade jag tyvärr inte den absolut roligaste på en <laughs> Men det var så här att en listig räv knep Lars-mobil och skickade sms. Smsade Torbjörn. Det är jag, jag faktiskt inte sett tillbaka. Så här står det i alla fall. Nu läser jag den i liten. Mm. För jag läste jag på vår kväll och kusade på ja. Surt, sa räven även, som snodde 16-åriga Lars-Andreas mobiltelefon. Nej, det gjorde den inte. Den smsade och sen hinner en massa tecken här, va? Lars Andreas Björke skulle testa en ny app på han hade lagt ner till telefonen förra helgen. Och Rävlockar-appen visade sig funka alldeles utmärkt. En vän filmade den här mobilen med hjälp av ljudet av en döende hare lockade till sig en liten räv. Kul till en början, visade sig vara. och Efter att först närmade sig telefonen lite skeptiskt tog räven till slut mot till sig och stappade på mobilen. Först tyckte vi att det var väldigt roligt. Men det var en smartphone så det var lite surt. Säger <laughs> Lars Andreas. Det är alltså han som äger mobilen. Han försökte springa i fatt rö röva De <laughs> <laughs> Den skrattade bakom kameran. Men telefonen fick han inte tag i. Däremot lyckades de ringa upp den listiga tjuden. En gång svarade faktiskt där. Jag hörde knaster, som att någon fipplade med telefonen. Jag lyssnade i fem minuter, sen la den på. Det säger vännen Sigurd Grönvik, Backe, som ringde upp telefonen. Och räven hörde också av sig sen då på sms. Efter att han letat och letat gav vännerna till slut upp när de såg räven igen, men utan telefon. Dagen efter hörde Lars Andres från räven igen, via en vän. Hon skickade ett meddelande till mig på Facebook och frågade om jag fått tillbaka mobilen. Hon hade fått ett sms med en massa bokstäver och siffror från, från mitt nummer, säger han. De misstänker att det var räven som författade meddelandet på vad som möjligen skulle kunna vara. Här kommer det, språk. <skratt> <skratt> nu är mobilen avstängd. Lars-Andreas var ännu inte hoppet om att ändå dag hitta telefonen och något rävdryt någonstans. Kanske om räven hittar en landare och ett upptag. Alltså det här är ju verkligen helt outstanding. Han har alltså Han... Han har alltså laddat ner en app som ska locka till sig en räv. Och sen så har räven snott mobilen, stuckit ifrån, svarat när de har ringt och skickat det till en kompis. Det känns som att räven eh, verkligen förljuka dem. Det känns som att på ett sätt är det här verkligen inte en nyhet. För vad är det som är en nyhet över att rävar är jämt sneaky? Det har man ju alltid vetat. Att ja. Är men en nyhet är väl att hör har det inte funnits appar och ladda ner till telefonen. Jag undrar lite, hur tänker man så 16-åring när man bara, åh det här var en jättekul app att ladda ner. Den måste jag ha. Jag skulle lätt tycka att det var kul. Okej. Okay. <laughs> och när alltså, man den här appen det här appen är precis som en döende harunge då kommer det en räv. Mm. Ja. ja, men då får du se en räv Tänk om, mm. det, om det skulle finnas ah, men, okay, ska. Det mest spännande som Norska 16 har Och så glömmer mot Du vill inte prata godis <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tidigare. <laughs> de, de har forcerat fram det här <laughs> ja. Jag tycker jag ska kräva Norska staten på pengar För sin mobiltelefon Det tycker jag de om ni inte hade förbjudit gotter i reklamerna, här hade aldrig hänt Då hade jag haft min mobil idag. Idag ska vi prata om barnfostran med inriktning curlingföräldrar. Och då tänkte vi börja med det här en curlingförälder. Vad är curlingförälder? Det är ju lite så kan man tycka att begreppet säger sig självt vad det innebär. Mm. Ja, det är ett ganska väl etablerat begrepp också. Men det är väl helt enkelt när, när föräldrarna sopar banan för barnen så att de kommer fram så friktionsfrikt som möjligt i livet. Ja, man underlättar helt allt för barnen. Varför blir man curlingförälder? Antingen så kan det kanske vara lite av lathet. Mm. Det är ju ganska så smidigt att inte behöva ta konflikter och diskussioner med sitt barn. Utan att istället låta dem få som vill lite oftare. Mm. Så det kan ju vara både där av lathet. Man bara låter barnen få vad de vill. Eller så kan det ju såklart som jag tror att det är till största delen vara av god vilja. Ja. <laughs> Om och kärlek. Mm. Ja, Man vill ju ge sina barn så mycket som möjligt. Mm. Man vill ge dem en, en bra uppväxt och man vill ge dem kärlek. Sen är det ju så många olika teorier om hur man ska uppbostra sina barn idag. Eh, om man ska vara, det har ju blivit lite bakslag från, från det här auktoritära. Att är det åt andra hållet att man ska vara väldigt, väldigt förstående och pedagogisk. Och, I när man ska debattera med sitt ja, barn, man ska låta barnen förhandling och, och ja. barnens rätt istället för att barnen hänger med, liksom. Jag tror att det här med föräldrar eh, idag är så vanligt också för att idag så jobbar vi väldigt mm. mycket och det är inte bara att vi jobbar utan vi har ju allt runt omkring. Det finns en annan press på människor och då kan man, kan man curla sina barn på grund av dåligt samvete. Man ger sina barn det de vill ha för att man man har dåligt tandmeter för att man inte ger sina barn till mycket för tid. Och att lära att förhandla med sina barn låta sina barn komma fram och höra och synas och visa vad de tänker. Det tar tid och det tar energi och det tar kraft som det kanske inte har. Men det är ju så. Har man liksom två timmar från att man lämnar förskolan till att de ska ha i säng. Mm. Då kanske man inte vill spendera en och en halv med de timmar man och chatta om allting. Ja men det kan man ju se själv, om ni är hemma med mig en dag för att hon väljer att nej jag var inte på ett dagis idag och jag säger nej mm. då får du hemma med mig. Och så sitter jag och skriver. Det är klart att jag är lite mer, ja men gör det du. Ja det går bra bara för att få skriva i fred mm. och det är klart att jag tar pauser och leker med henne och lagar mat och, mm. och så. Men ändå, jag vill, när jag sitter och skriver Så vill jag skriva Fred Då kommer hon och fråga, Åh, för jag tittar på den här filmen Ja, gud Det är ju klart att jag ska titta på den här filmen Får jag äta upp paren i ja, <skratt> Det är ja. ju så Kommer hon Nej, ja, ja, jag släpper igenom Mer saker än jag gör Om jag har tid Alltså Har jag tid att vara hemma och leta Utan det speciellt att göra Och hon kommer med en halv paren i och Säger, får jag äta upp den här? Då kanske jag säger Ja, ska vi ska äta mat om en timme. Vi kanske kan vänta till efter det och kanske inte så mycket om godis mm. utan lite mindre. Men sitter jag och är stressad. Om hon då börjar grina och slika, hyr du med dig då? Inte om jag har sagt nej. Om mm. jag har sagt att nej, du får inte det här nu och hon börjar grina och vika mm. Då håller jag ju ganska fast mitt nej. Ja. Inte så här, ja, ja, men okej okay då Bara en, inte mer sen Och sen börjar och så en Ja, men okej, okay, en till Ja, jag skulle nog, ä, om jag har sagt såhär Nej, du får inte äta allt det där nu Då har jag ju inte sagt att du får inte äta någonting men betyder du får inte äta allt det där nu Du ska snart äta och hon blir ledsen då, men, oh, Jag kan nog vara lite tjur och säga Men det är väl ingenting att och börja över Skit på får inte fint men jag kan nog säga lite så, det är väl ingenting att börja över, du får jag äta kodis sen. vi är ju bara att vi ska äta mat först. Men här, ta, ta en då. <laughs> det kan <är> nog <laughs> absolut jag och sen plocka undan det. Mm. Och slutar hon i eller jag menar, om hon sen gråter och visar att hon inte är med <laughs> sin tillvaro eh, och vill ha mera, då säger ju, nej nu är det bra, du fick ju en. Det räcker nu ska vi snart äta. Du redan fått en för mycket. Och sen när det är inget, då får de väl böla då. Ja, får du ju ett jättejobbigt barn. Mm, om man jag. hela tiden flyttar sin, sin gräns. Ja. Det är lite det som, som jag tycker att många skölj gör. Att flytta ja. gränsen till när du ut. Precis, flytta gränsen så pass mycket att det faktiskt inte var en gräns från början. Ja, men hur kan det här påverka... Hur kan det påverka barn? Alltså i deras relationer med andra. Om du ska komma in i nya relationer. Hur kan det påverka, om vi tänker småbarn, när de är på förskolan mm. och de blir körladda hemma? Det är ju svårt att lära sig att interagera med andra människor om man aldrig får pröva det här för riktigt. Mm. Om man hela tiden blir påverkad i sitt sätt att, att umgås med andra och att lösa konflikter framför allt, så lär man sig ju ändå någonting av det. Om man inte får kata det själv, och man inte får lära sig det här. Nej. Och det, det är både viktigt att man får prova och sen också kanske att man har bra fördom. För det räcker mm. väl inte alltid med att man som förälder säger till ett barn att nej så där får jag inte göra. Det går liksom inte, det är inte riktigt. Det små. Nej, I alla sprid. fall inte på en viss 3,5 år som jag känner. <laughs> Utan där funkar det bättre att, att försöka öva, alltså för min egen del som förälder, att försöka öva på att att faktiskt verkligen visa honom hur man kan lösa konflikter istället. Ja, men Det gäller ju liksom att försöka visa och också försöka uppmuntra de lite mer konstruktiva sätten att lösa konflikter. Som till exempel när han kom och tjatar en dag. Att han, han, det händer ju ganska liksom att han kommer och tjatar. Ja, oh, jag vill ha glass. Vi ska köpa det och det. Nej, det ska vi inte göra. Och så blir det ett och skrik och sådär. Och det går inte hem. En gång så kommer han och och sa att han vill ha glas och så vi är Och då sa Jo, så vi kan gå och köpa glas. Och så jag sa, nej, men, nej, men det kostar mycket pengar. Vi vet du. vi har inte så mycket pengar. Och då kom han på att du, men jag har ju pengar i min sparbussa. De kan vi köpa glas för. Och då får man liksom då visste jag hade sagt från början att jag sagt nej, vi ska inte ha någon glas. Men sen kommer han ändå med bra argument. Mm. Och då tycker jag att kan man argumentera för sin sak. Då måste man ju bli belönta. Det här ska uppmuntras så självklart bli då finns det ju ingen anledning att stå kvar vid det. Eftersom att argumentet som du har gett är att det kostar mycket pengar. Och han argument är, Jag har pengar. Ja. Ja, men det, och sen är det väl det att försöka tänka efter. Så man inte hela tiden. När man inbjuder barnen till att vara med och bestämma. Att man låter dem göra det då. Mm. Som det här typiska. När man säger... Ska vi äta pankakor till middag ikväll och någon säger nej? att fan gör nu? Ja, för det, för varför har jag sagt att Pannk du ska få bestämma? Och sen mm -hmm. så ska ja, jag inte på har det. Har redan bestämt själv. Jag tror att du vill det här. Jag tror också att en sak som kan vara för curling barn, alltså vad vi kallade. Mm. Är det här att har man inte gränser hemifrån. Då var det nog väldigt svårt. Men som du säger, man måste ju statuera exempel. Det är nog väldigt svårt att lära sig att sätta gränser själv om du har ja. fått gränser. Och då vet man, nog inte, riktigt, man vet nog inte riktigt att man har sina egna gränser och svårt att visa andra att man har för gränser. Ja, absolut. För man aldrig har aldrig haft behov att liksom, sätta upp de gränserna för att folk har tryckt på ja. kringen Och Hela tiden försökt att förutsäga ens behov innan man ens har fått uttrycka dem själv. Ja. Jag har ju med mig någonting. Då. Som väldigt tydligt kan illustrera just det här. Hur omöjligt det kan vara att vara sitt barn till lags. En dag när jag kom hem här så låg det en önskelista på bordet. Jag tänkte, åh vad bra, önskelista, perfekt. Då, då är det bara att plocka någonting därifrån och köpa i julklapp. För det är inte så lätt att veta vad man har. Men, <hör> först och främst vill han ha en lastbil. Med en korv på flaket som brinner när man trycker på en knapp. Och ett leksaksträd på som man sätter på korven. Sen också en tågbana som det finns en kanon på som skjuter iväg tågen. En tigerleksak med en kanon som skjuter iväg. Den här är nog min favorit tror jag. En haj som nebbar alla. Och sen ger godis till alla han har nebbat. Det är ju jättebra. Mer är ja. ursäkt liksom. Ja, precis. <laughs> Den här nebba... Ja, betyder det? det är ju få som känner att man vill bli nebbade av en haj. Ja, och den sista här då, det är en, en kaffekopp med en gubbe som trycker på en knapp så det kommer kaffe i koppen. Och han dricker då upp allt. Och det kommer flygplan som kör på den. Först låter det väldigt enkelt. Det är bara att skaffa, liksom, hyra en barista. Men <laughs> <laughs> det är flygplanet. Det kan ju i sig bli Ryan Ash nya, men de kommer ha passagerande mer eller mindre flygande. <laughs> nu är <nöst> i planen. <laughs> ja, det kändes lite som att Hmm, hur ska jag gå till väga för att möta mitt barns alla önskningar? Ska jag, ringa? jag tror jag måste ringa till biljar och fråga: Har ni en sån här haj som näbbar alla och sen ger godis till alla som man har näbbat <skratt> inte, Jag <skratt> vet inte om, om stor och liten har. Nej, okej, okay. ja, tack, ja. men, men tack. Jag lägger ja. vidare. Men nu är jag med. Det, det var en den här kaffekoppen också. Det <skratt> är som trycker på en knapp så det kommer kaffekoppen och han dricker upp allt och det kommer ett slutande som får på den. Inte. Nej, okay, inte det. Nej. Jag kände bara när jag läste det här att Gud, vilken tur att han har lärt sig att livet kan ibland vara en besvikelse. <laughs> Men där kommer julaston bli. Jag kan ju öppet erkänna att jag det är ju ett curlingbal. Jag har blivit curlar genom livet. Jag, jag har haft väldigt mycket motgångar men min mamma har gjort sitt yttersta för att körla mig genom livet. Inte av oskräll eh, för hon har haft lite tid utan för att hon, hon har nog bara försökt röja vägen för mig så mycket som möjligt. Mm. Gör det lätt för mig. Och det är hennes liksom att hon Ge goda bästa. förutsättningar. Ja, jag tänker i alla fall Ja, men som, som jag sa att jag har blivit curlad mm. Jag tänkte om vi skulle komma in på relationer då. Uh -huh. Jag blir ju fortfarande eh, Förvånad När folk inte Gör som jag vill mm. <laughs> jag, jag, är, jag är van Och liksom ja, men Ofta styra och ställa Och vissa människor har jag ju märkt Att jag inte kan styra och ställa med mm. Och det är de som är mina vänner <laughs> Men, det var det som var kriteriet. Mm. Ja, nej men för att, att det påverkar mina relationer ganska mycket att jag har blivit körlad. Folk, mig, mina kompisar har ju fått säga till mig ibland att det blir ju inte alltid som du har tänkt. Bara för att du har målat upp en bild av hur det, det ska vara så blir det ju inte så. För vi tänker ju också. Vilket du kanske <skratt> hade glömt. <skratt> <skratt> jag kanske inte vill låtsas vara förlovet på dig i Paris. <skratt> <skratt> <skratt> nej. <Nä. skratt> men nu vet du ju liksom om det att jag inte tänker låtsas att vi är förlovade när vi åker till Paris. Vilket jag tänkte skulle vara ett uppdrag. Ja, det hade kunnat vara ett kul uppdrag. Mm. Om det inte hade varit så att och så kul. Mm. <laughs> det var något uppdrag om det inte var så här Om det hade varit kul så hade det varit bra. Ja, men mm. var det var ju inte det. Mm. Ja, precis. Men mm. frågan är ju inte om du ändå kommer när vi sitter på planer till Paris. Bara, men ställer ja, på det här med... Eh, sälvom är de lika varandra nu så att det syns att det är förordade Jag kom jag har redan planerat det här. Ja. du ska ta de dimmarna ringarna så får du ta min lyxring och sen avgör men när jag ringer förstår du det. det. Men du har ja. den på tummen eller det är ju <laughs> Det vore snyftt om jag skulle tappa bort din vitsering med typ 1 2 3 5 diamanter i. Det här att våga säga till andras barn det är ju väldigt känsligt ja. men det skiter ju Jag har jag även när jag verkligen känner barnet även föräldern mm. kan jag säga till det kan till med vara lättare, måste jag säga, mm. när någon som man inte känner. Det är, det är nästan innan man vet riktigt hur landet ligger, mm. innan man ser till en kompisbarn, det är väldigt känsligt. Mm. Men jag har aldrig haft problem med det. Jag har sagt till en kompisars barn och även kompisar mm. när jag tycker att barn har gjort saker. Och det Jag tror det mycket beror också på sättet man säger det Man kanske inte skäller på någon annans barn Det nej. gör man väl inte på positivt heller kanske Man borde alltså inte göra det på steget Bara för att man liksom gör fel Eller ja sådär För det, men det hjälper inte att du och skälla nej, det är man, måste ju, ja, man får ju Som sagt vara ett gott Och, det och det med tala med. om varför Men det är klart att man skäller Det gör väl alla ibland mm. Alltså att man säger Åh oh, nu är jag jätteirriterad på dig jag har sagt det flera gånger, du måste faktiskt lyssna på mig när jag mm. pratar med dig. Man kan inte skrika när man pratar med lite högre. Man skriker. Det händer <laughs> att man skriker, men det händer att man skriker. Mm. Det gör det. Jag pratar nog snarare väldigt forcerat. Alltså jag pratar fort och sen eh, halvös, ja. <laughs> irriterat mellan händerna, Aggressivt men normalt Ja, mm. jag, jag var mindre. Och jag blev arg på henne för hon slog honom en del. Mm. Hon hade den perioden då ibland när hon slog mig, fräste jag till henne såhär för att jag blev så arg jag har där tixet att jag fräste när jag blir arg och kunde jag på henne här när jag blev rädd uh. och hon blev ju så ledsen varje gång jag fräste så jag fick ju vänja mig av med att göra det, hon blev ju helt förskrämd och började gråta varje gång för det såg ju så där bra ut när man var på svia så hon satte i mitt knä och skulle in mig över näsan och jag Fräste ogräs Som djur. Herregud. När vi gick därifrån så jag jag igen mina skillnader mellan Jag vet inte vad vi pratar om. Jag... jag har ingen aning faktiskt. Någonting Nej men att man om... kanske inte skäller på är sin egen barn. barn. Man har barn. Just det. Men... Ja men du sa att man kan inte ens själv på sin egna barn. Men det är väl bara att de facto det gör man ju. Ja, ska och ska. Det hända. Man vet hur man ska göra men jag är inte rätt för det. Uh -huh. Jag menar, det är, alla vet ju att man inte ska dricka alkohol. Det är ett dåligt för kroppen. Men det är, har väl hänt när man har <laughs> druckit ett glas vin. Ja, precis. Som tidsstås för middag ändå. <laughs> <laughs> Nej. Mm. Men, nu ska vi övergå till... Uppdragen där också vänskapsrelationer i denna veckans uppdrag kan vi påverka av två av våra vänner. Inte riktigt överrädda på det där jag och ni har i wigsäcken ifrån. Vi kan ju börja med vårt uppdrag från förra veckan. Det kan vi göra. Som var. Det blev en cliffhanger. Ja. Uppdragen från förra veckan, det var att vi skulle från början var det så här. Vi skulle måla var som tavla. Och sen skulle vi ställa ut de tavlorna. Och vi skulle göra det på... Första tanken var att ju Örebro konsthall. Att vi skulle smyga in våra tavlor där. Men det blev inte riktigt så som vi hade tänkt. För när vi började och skulle måla. Då fick vi feeling. Mm. Och istället för att måla. Gjorde vi vackra collage. Precis. Med eh, vackra. Inte. Vi gjorde collage helt enkelt. Med budskap kan man säga. Det var alltså. Vi, gjorde, vi klipp, började klippa lite från tidningar. Sådana här livsstilsmagasin. Som riktigt ser mot tjejer. Kvinnor. Ehm, ja, eller tjejer. Det var ju alltid från Frida och Solo till eh, Amelia. Familia. De här eh, damernas värld mm. Och Då började vi i alla fall... Vi, hade, kan ju säga, vi klippte ut lite olika saker sånt, som fångade vårt intresse. Mm. Mitt tema var lite grann det här att det är så himla viktigt för kvinnor att de ska bli bekräftade av män att det, det är det som förmedlas framförallt att det är viktigt att kvinnor gör sig till för män och framförallt att kvinnor förändrar sig från det som är deras naturliga tillstånd till någonting annat till den här skapade bilden av vad det är att vara riktigt jävla kvinnlig helt enkelt som då det är som det ska gå hem hos männen Vad hade du för, för temat vi kan väl ta lite favoritcitat och sådär sen men om du... ja, Min inriktning var väl ungefär likadan, den här hetsen som finns från samhället. Hur man ska se ut hela tiden. Både hur män ska bedöma kvinnor, men också det här att kvinnor bedömer kvinnor. Mm. Och att det bästa som finns är att känna att man ser riktigt bra och blir riktigt bekräftad i sitt utseende och att man följer normen som man är i samhället hela tiden. Man ska vara smal och man ska träna och man ska ha ett. Bra jobb. Fast det kommer ganska långt ner. Det viktigaste är ju att du är snygg ja, och smal. Det är ju primär än att vara kvinna idag. Mm. Det är ju att vara har att att lyckad tjej. Det är ju det som liksom man är. Och du ska vara, du ska vara sexig. Alltid, Precis. Du ska vara sexig samtidigt som du ska hålla på dig. För du får ju inte vara, vara en När det kommer till sexualitet. Där skulle mm. du ju inte fan ha flöja Det går ju bara att inte göra rätt med Nej det går inte. Du gör ju alltid fel. Men, nej, så jag har lite den inriktningen. Mm. Och för att, ja, men lite press. Kvinnor har på, har på sig liksom hela tiden. Vad är man ska uppfylla egentligen? Vad finns för krav utifrån? Och jag hade också lite inriktning det här heteronormativa. Att man, ja, för att, det är ju det också. Att, att en man ska en kvinna vara finns till för en man. Ja, precis. Så jag det jag hela lite... tiden det här också. Man utgår också hela tiden från att, att kvinnor är intresserade av att veta. Hur de ska vara för att män ska vilja ha dem. Ja, det är mycket och det är. Det är det. som hela den här livstidsskiten går ut på. Ja, att tala om det här vill män ha, det här, så här tänder du honom. Mm. Så här gör du honom lycklig. Men nu tänker man liksom när man, när man publicerar en artikel så här: då? Först och främst gör du det förstås snygg för din egen skull. Men ibland är det kul om personen du är sugen på märker det också. Vi tog reda på vad som är värt att satsa på. Om killen får bestämma. Och då, sen är det alltså uppradat vad man ska satsa på för att en kille ska tycka att den är snygg. Eh, manikyren, ja, den ska man satsa på tydligen. Mm. För att även om man kanske inte märker att man har senaste Chanel-lacket så kommer man ändå märka att man har värd med det händer. Och det är tydligt viktigt. Jag får inte ligga. Men det händer ju skit. <laughs> Då är vi två. Kan säga. Där, och Kortklänning ska man också ha. Det är någonting sa. man kan satsa på. Eh, 27% av de svenska männen väljer en kortklänning framför kvinnliga klassiker som fläckar Och rött läppsteg. Jag, jag tycker också så här. Vad är det för budskap man sänder? När mm. man har en sån här, såna här artiklar om att våra man, Johan hette han tror jag. Ja, han, är är att man en man. han är en man. Vilken jävla <laughs> vända man <funkar. laughs> och då har man honom som en liten... Han ska då tyda männens språk. För det kan inte bli vi kvinnor och män. Vi är ju, för det första så är vi ju varandras motsatser. Vi. Och vi, vi kan ju absolut inte förstå varandra. Du för är vi talar ju från inte, Venus och män från Mars. Det vet ja, man ju. Uppenbart. För nu har han alltså en liten, en liten tolkning här då. Från olika saker. Det är så här, du säger, du i det här fallet är kvinna. Ja, ja. att det är en kvinna som lyftas till det här du som kvinna då säger: Tycker du inte att jag ska köpa en kort show? Alla har ju den nog. Vi männen då svarar: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte det är särskilt snyggt. Vi menar, vi männen alltså, när vi säger så. Klart kan du kan köpa en sån, men då får du bara ha den på när vi är ensamma med varandra. Jag vill inte att du ska springa runt och vara sexig framför en massa andra killar. Annars gillar jag ju också sånt här som. Allt annat så här att det, du Duger du verkligen inte som du är Som det här Blek och glomig, mörka ringar under ögonen Och en röd fin i mitt på näsan När du inser att inte ditt kommer hämta upp Det är ju lite som minuter. du ser idag Lee. Jag vet <laughs> Alternativt att festen börjar om en halvtimme Är det lätt att drabbas av panik Men lugn bara lugn Frida ger dig tipsen på hur Nej inte. Frida ger dig tipsen Som förvandlar ruggordor till svanor för kick faktiskt läst det där, tack. Så jag slipper se på det nu. Ja. <laughs> Otroligt oerhört. Det. det verkar som att jag måste göra det och framförallt om man har en tid som kommer på fem minuter och herregud. Ja, herregud. Ja, ja nej så det här, det här uppdraget gjorde vi. Det mm. blev väldigt jävligt bra. Faktiskt, vi gjorde två tavlor. Det, det var, var jättekul det det var när vi gjorde det. Goll, jag tyckte det var jätteroligt. Bra, det mycket det. roligare än att måla någonting. Ja, ja. mycket bättre. Ja. Mm. Och sen så tyckte vi att ja, vi lyckades inte få till det här riktigt med vår konsthall, för det var ju inte öppet. Nej. Och sen så hittade vi inte något annat ställe heller. Som det riktigt funkade. Och vi, kände, som det. vi måste dela med oss världen i här visdom. Ja, vi hade massa funderingar på hur vi skulle kunna lösa det. Vart vi skulle ställa ut våra tavlor. Till slut kom vi fram till att en galleria är ju ett jättebra ställe, för där är det många människor som passerar, men samtidigt så är det inte om man då hänger den liksom ute i en, ja, på någon allmän plats i en, en galleria så är det ju inte... Det är inte riktat. Nej, och det är ingen som känner sig, någon butiksägare eller någonting som känner sig träffad. Det är inte heller någon som känner sig måla ner Nej. Så det blev vi inne på Oskars Tjeja. Vid rulltrapporna. Ja, precis. Så om man är inne i Örebro och kan man gå in i Oskars och sen kan man åka lite rulltrappa upp och ner så kan man titta på det jättefina tavlor mm. som hänger där. Eller står där, står bättre där. sagt. De kanske inte är jätte... De är ganska små. Ja, men i alla fall, man får åka lite att gå tillbaka. Det var där tidigare idag. Det var några dagar sedan nu som vi sände dem där. Jag var där tidigare idag och de får komma. Så än bra. så länge finns det möjlighet att se dem. Yeah. Ja, mm. nej men sådär uppdraget blev vi väldigt lyckat. Det känns bra, folk får se dem. Alltså det räcker med, kan man ändra tankesätt hos någon? Så har vi ju mycket. mycket. Ja. Om bara en enda person fattar vad vi, vad vi menar, ah. stannar upp och tittar på dem, så är det faktiskt kul. har är det ja. kul. Ja, men så har vi ett nytt uppdrag för nästa vecka. Mm. Ja, liv, mm. vad ska vi göra? Jo, det är ju så här då att Jenny Hallin, vampyrälskaren, <här> har inspirerats <här> av kanske från början Buffy and the Vampire Slayer och ja. senare då från Twilight. Ursäkta, här. så är det Buffy and the Vampire Slayer. <laughs> okay. Ursäkta mig, hon är the Vampire Slayer. Okej, okay. Buffy the Vampireslayer Slayer. Tack. Ja, mm. i alla fall. Eh, på lördag så ska vi ha djurkapsbyte. Ja. djurkapsbyte. Mm. att årliga, det är du och jag och sen är det två kamrater till oss som heter Rina och Lina. Mm. Och då kommer vi vara med. hos mig. Vi kommer käka lite middag, vi kommer att spelar lite spel och sen till tanken att vi ska gå ut också. Och jag och Jenny, vi tänker inte bara piffa till oss. Som prickar över i det så ska vi också ha... Vad du Inget an, Ingen annan utklädning. Utan vi ska helt enkelt bara dra på oss att ha ett par, par gaddar. Ett par ja. huggisar. På och våra, våra vanliga vi festoutfits så ja. ska vi ha lite huggisar. Precis. Mm. Och se vad vi får för reaktioner av vår omgivning. Och det ja. kommer vi berätta om här. Det roligaste tycker jag är twisten. Det här att man får inte ge samma förklaring till flera personer. Mm. Om, om en, en person kommer fram till mig och frågar. Vad tror du hugg för? För det kommer troligtvis folk att fråga. Eftersom att vi kommer inte vara maskuranträdda. Och vi kommer ju vara på att ställa folk på hyllan. Ja, precis. Folk kommer ihåg att fråga. I alla fall. Om någon frågar då. Och jag säger. Därför att vi har ett uppdrag för en podcast Då har hon förbrukat Den förklaringen Precis, så när nästa person kommer Då måste jag hitta på en något Man måste ju ha ett gäng på lager innan Lys bästa som ska använda Berätta om den här om dagen <laughs> <laughs> <laughs> För att jag ska kunna äta dig bättre <laughs> <Yes. laughs> <laughs> Den var så bra att jag kryttade på mig <laughs> Men jag tyckte att den var lite, lite Pervers nästan. Ja. Jag gillar den Ja. ja, men det kommer bli jävligt kul i alla fall. Vad tro, hur tror du att folk kommer där? Jag Tror att folk blir arga? Och tycker att det är fjämtigt och dumt vara Och bli arga därför. Det tror nästan jag. Jag tror att Linn och Edine kommer tycka först att det är kul. Att vi har tagit på oss Och sen när de inser att, att vi ska ha dem. gå ut så och inte kommer gå in på toaletten och ta bort dem efter tio minuter. Då kommer de bli förbammade, det tror jag. Det jag. tror jag med. Jag tror att de kommer tycka att, men herregud, fan vad tömt det ner. Och även om vi säger att ja, det var vår podcast. Ja, men då kommer det vara lite så här, så egoistiskt. Tänk på oss. Ska vi behöva sitta vi med om ni sitter i betänder? Just för att förmodligen så kommer de i och att tycka att vad fan är det för fel på er? Mm. Det, är det, är. Det, är det, det är ju det som är det roliga. är ju det som är Att det egentligen inte är så jävla roligt. Nej. Att det bara är lite konstigt. Det är bara lite konstigt. Det Nej. svåraste kommer ju vara att hålla sig för skrämmet. Ja, men vi Man kommer ju vilja liksom balsa in där och, och bara så. göra någon lite, rolig dans och köra lite... Ja, ah, mm. någon. Och, Precis, och, och, så låtsas Lossas hugga för det bästa. Så det är det vi inte får göra. Om vi skulle göra det alltså så här, låtsas bita någon i halsen det första vi gör och så där skrika på <hållandet> <Så>. den <hållandet> här Bladding Mary. Så. det kan vi faktiskt ställa det var, det var så det är ju jävligt ja. kuläckligt Vi tar klipp vi det vara så bestämt? <hållandet> ja. <hållandet> ja. en lider upp först och säger så här, "Hej, en Bladimir" och så går vi andra bakom ryggen bara Make it you! <laughs> Ajja! Ah, det måste vi göra. Det, måste vi göra. Det, kommer, det här kommer bli kanske den bästa kvällen typ ever, oh. tror jag. Är det alltså, bra? de kanske kommer bli jättebesviktade Lin för att de inte får hundtänden. För att de inte har inkluderats i det här. Ja, fan. Det är lite för att ska vi skaffa hundtändet dem också? Då? Men det är ju för sent nu. Men. De är ju jävligt dyra. De har köpt ett likomt att få en liten <hållandet> <tinkerspänning. hållandet> Vad är det de gjorde av äkta Exakt. <skluttare> jag har man letat i Transylvanien. <coughs> ja, Tyvärr. Ta Tagit och bara lukka i hålet. Nu ska skriva väl det. Nu ska jag på inbjudan. Pinga egna och Det <betyder tagis. sk JERRY> ja. ja. Vi får se då, hur de reagerar. De kommer ju inte hinna höra det här innan innan lördag i alla fall. Nej. Men så det kommer ni för nästa gång. Men vi säger väl tack för idag. slut för idag. Tänk vad dagen gick fort. När var mycket vi gjort. Ja, nu är det slut för dag.